При п'ятій й Десни, де жили Кривичі, Сіверяни, Дриговичі, прибували лодії Сейму, Сожу та Березини. А в Києві їх зустрічали ватаги вислярів і кормчих, витягали на берег і віддавали до рук Почайнівських та Подільських тислярів. На тих численних руслах починалася гаряча робота». Виростали щогли, реї, натягувалися вітрила з того полотна, що його ткали по всій Слов'янщині жіночі руки. Його часто привозили на тих же лодіях. А ще ті лодії оснащали ужищами, укотями і уключинами, щоб водночас могли грибти 20-30 грибців. Отакими От кораблями ходять тоді руси-слов'яни по Дніпру, добираються до Хвалинського, або як його називають – Джуджанського моря. Перепливають Чорне море, яке греки іменують Понтом або Руським. Де тільки не зустрінеш оті білі руські вітрильники? Пробивається до почайних і від Хозарських земель та ромейських городів чимало гостроносих Хеландій і Квадригем, коли яких завжди метушиться торговий люд. Лунає над дніпровським плесом різномовна балачка київських гостей – то як гортанний клекіт птахів, то як горкіт гірського каміння, то як одноманіття степових рівнин. Може, хтось із них і бачив, де бусла, та славину? А вже ж хтось та бачив, знайти б тільки таких. Але як її вгадати? Гніва толклася поміж тим заклопотаним торговим людом, Безліч тут гостей з далеких і близьких земель, двоїх челядників, дружинників, лодійщиків, вислярів, ковалів, тих людей, без яких не вирушить у далеку путь жодна купецька ватага. А ще цікаві до всього босоногі юрмища подільських хлопчаків, а ще перекупники, крамарі і просто гаволови, ловці випадкових підробітків, жебраки, гуслярі. Кого тут тільки не зустрінеш? Жінка насовує на очі чорний вдовиний убрус, щільніше загортається в сірячину, і чалапає босими перепаними підошвами по збитій піщаній землі привозу. Дивується багатолюддю, дивується блиску в очах людей, осміху на їхніх устах, ясності чистого ранку, що висвітлює людські обличчя. Здавалося, ніхто не думав тут про скорботи й журбу, нікого не гнітила ніяка біда, бо небо було чисте, повітря розпрозорене сонцем, а ясна височинь, зробилася сліпучо-золотою. І нікому не було ніякого діла до чийогось горя чи гризоти. Серед вируючого багатолюддя і багатоголосся, серед співів, гамору, тужінь, вигуків, сміху, гніва чула себе як ніколи самотньою і причавленою непереборним полем. Перед її очима стояли і скалічена, знівечена полоном славка і обідране, і звигнутими від худоби ребрами дитя, і скатований за непокору буслу. Може він десь конає у ямі, або ланцюгами прикутий до лавиці такої ось лодії, на якій прибули до Києва хозарські купчини. Дивилася довкола себе і безслізно плакала. Раптом чомусь усі замовкли і кинулись бігти до берега. Там щось скоїлось. Силувала себе, щоб не побігти за юрмою, але цікавість взяла верх бо не була б вона жінкою, якби не вдовольнила ту цікавість. По Дніпру, до Почайни, пливли білі вітрильники. Хтось почав лічити, скільки їх, хтось гадати, звідки. «Новгородські лодії», – загукав якийсь сезнайко, обшарпаний подільський хлопчина із численних в ватах. До нього обернулись з недовірою, звідки міг знати, чиї ті лодії. А він тільки блиснув білозубо до Юрми, мовляв, якщо кажу, то знаю. «Бачите, які носи високі, як шиї у лебедів!» Справді, це були новгородські водії. Вони підпливали до привозу, стали відшуковувати вільні місця, щоб причалити. Почали стукати носами й бортами об дерев'яні настили причалів. Подив охопив народство. «Хто ж ці добрі й молодці?» Серед них не видно купчин, у лодіях ні міхів з крамом, ні челяді купецької. Якась пошарпана, так всяк одягнена дружина, у того перев'язана голова, у того підвішена рука, той кульгає, той бокує. Лише в кількох кольчуги й шоломи. Більші ж же одягнені просто в свити. Але кожен при оружі в одного меч, в іншого сокира чи ратища Хто єсте? Загукав до прибульців широкоплечий волочанин, виступивши з юрби. Від подовів берегового вітру на ньому лопотіла довга сорочка із розірваним на плечах рукавом. І на чей заклич прибули? «Новгородці!» – невлад відгукувались прибульці. «За помічу до вас, браття, під захисток вашого князя!» «Яка ж біда пригнала!» «Варяги кляті Рюрикові не дають життя!» «Ольг Кознивий!» Та до лодії вже поспішав княжий воєвода Ольма, господар цього вселюдного привозу. Юрба розступилась перед ним. «Який це Рюрик?» – перепитав Ольма, підходячи ближче до лодій. «Хто тут у вас страшинствує?» «Воєвода Вадим. Ідино, дбаю о помочі. Просимо київського князя та його бояр» почав говорити молодик, широко розтавивши ноги. Не мов би боявся впасти, може його все ще хитало, як на хвилях, і він у такий спосіб тримав рівновагу тіла. Довгий і важкий водний шлях від Новгорода до Києва. За багато днів без припочинку, майже без їжі, новгородська вічова дружина, що вихопилась з того клятого побоїська на Волхові, добре таки виснажилась. Ледве порятувалась. Від варязької погоні Шнеки і лодії рюрикових варягів Гналися за ними тільки До Але Вадим перехитрив переслідувачів І ось вони прибули до Києва Града Грибли денно і нощно Вадим передихнув І не спускаючи очей З воєводи Ольми твердо докінчив Просимо взяти нас Під свій захист Немає нам життя у Новгороді Від тамтешніх здирців та варягів Полонили всю землю Ольма не міг до кінця втямити, що ж там трапилось? Пригладжуючи сиву Чуприну, допитувався. А де ж ваш велемудрий муж, посадник Гостромисл? Чи боярин Бутята? Він добре пам'ятав вічі Новгородське, яке споряджало дружину для походу на ромейські землі. Вадим зітхнув. Немає їх нині, воєвода, загинули. Тепер владарюють там посадник Ізборський Волг. Та його задруги-варяги І їхній воєвода Рюрик Прийшов від бодричів На поклик бояр Хотів іще додати, що вони люто билися з ними Що ледве вирвалися з січі Але змовчав І добре вчинив О, добре втворив о той Вадимко Що ні словечком не обмовився Про м'ятежі смуту велику Оль мені очі й без того Підозріло кололи його дружину Воістину, як мовлять мудрі Не поспішай словом своїм коли Больма знав правду, він відразу наказав би потопити у Дніпрі оцих обшарпаних, зранених ворохобників, що посміли підняти руку на ліпших мужів. Але хтось із Новгородців не витримав, хтось із них зловтішно богнув. «Владці наші старі згинули, як опси, закривди наші!» Вадим зблід, різко обернувся, болісно скривив обличчя. «Що верзе, перед ким хвалиться?» Перед таким же боярином, і поспіхом додав, «Загинули одноходники варягів від Рюрика. Вели новгородців, побили, а ми збігли. До вас оце». «Хто ж нині посадничає у новгородській землі?» – ніяк не втямкує воєвода Ольма. «Хто зна? Може Вольх, а може Рюрик? Але то все одно обидва будуть прокляті богами і людьми. Землю і волості, і погости побрали собі». «Від Києва відпали». Ольма мружив свої зірки світлі очі, все пасними по обличчях новгородських мужів. Якісь сумні вихитали його. Вірив і не вірив їм. Не мов би говорить істину. Заморські варяги давно вже колошкають північні землі слов'янські, а буйні новгородські бояри могли перекинутись до них. «Ходімо до князя, воєводо», – сказав і спіскнувся на слові Ольма. Бачив, що цей молодик у полотняній сороці простолюдина із закривавленим рукавом не міг бути справжнім воєводою. Не боярин бо... Але ж просить захисту у київського князя. І всі новгородці стоять на тому. А от таки відложилась новгородська земля від Києва. Непевні часи настали. Тут хозари тиснуть, насилають під владні їм орди печенігів, угрів, булгар, там находники-варяги. Вадим... Важко ступав за Ольмою. Ноги його, здавалося, були витисані з сірого граніту. Над бровами з'явились дрібні росини поту, в очах тьмарилося від перевтоми. Тільки рубець червонів на правій щоці. Гніва крадькома розглядала новгородського воєводу, а думками летіла колись далеко, прагнучи відігнати невідомі стежки, якими блукали десь бусл і славина з княжам. І раптом просто біля неї Новгородець якось м'яко змахнув руками, підігнув під себе ноги і звалився на потертий сірий пісок. І знепритомнів. Хтось зойкнув, хтось здивувався. Гніва відразу присіла біля воєводи, припала вухом до грудей. Серце його не билось. «Леле, помирає чоловік». «Падку, мій, падку!» – застогнала гніва, Затим набрала в рот повітря, скільки змогла, Припала до його вуст і видихнула йому в рот, І знову, і знову, хтось торсав його за руки, за ноги, Хтось роздирав на грудях сорочку, І ось воєводені синцюваті повіки здригнулись, І над привозом вітерцем війнуло зітхання. Тяжко на душі, коли серед сяєння весни помирає людина. Через те особливе щастя охоплює, як бачиш воскресіння її. Синочку мій, серце моє, та що ж тобі таке поробилося?» – Зойка Лагніва стогнала, як над своїм кревним. «Та у нього з руки кров сучиться, додому його треба комусь забрати. Ой, падко, мій падко, я ж не підніму його, підсобіть. Ондечки, мій човник, біля верби, туди несіть». З гурту вихопилися чоловіки, підняли на руки Вадима і понесли до гнівеного човна. Замить поклали на днище, як у колиску. Коли гніва взялася за весло, до човна кинувся якийсь крутоплечий рудий новгородець. «Стійте, стійте ж! Я з вами!» «То його побратим, візьміть його, тітко!» «То мастивой бодрич! Без нього як... як же!» гомоніли новгородці до гніви і утомленими очима провочали її човник а мистивой тим часом ящіркою прослизнув за борт і вже сидів при веслі. Гніва кермувала до середини ріки у напрямку Оболонської Слободи. Воєвода Ольма тим часом піднімався крутим боречевим узвозом по кам'янистій, добре вибитій дорозі на княжу гору. До терема князя Тура ішов поспіхом, спотикався, супів, роки й йому збавили сили. Біля воріт князевого двору осторожники перед ним схилили спеси. На Наганку його мовчки перестрів постельничий і провів до гридниці. Князь бачив ще з вікна стривожену ходу воєводи і вже стоячи очікував на нього. Запитливо сунув на перенісці широкі брови. «З «Новгородці!» – видихнув Ольма замість привітання. Погромлені варягами, збігли сюди, просять захисту!